היפופוטן! שלום וברוכים הבאים להיות פרודיה על התוכנית חיים שכאלה והיום נמצא איתנו חנן ששמו הוא הדבר היחיד שעוד איכשהו נסבל אצלו מה אומר לך הכל הבא? זה לא אומר לי כלום אה זה מזכיר לי את הילדות שלי שאף אחד לא דיבר איתי נכון? זו הייתה הקלטה של חבריך לכיתה בחרם הגדול שנמשך שבע שנים! תיכנסו, חברים, לכיתה! וואו, כולם פה. צחי, יוני, איזה יופי, אדווה, מה קורה אתכם? פשש, אחרי כל השנים האלה... מה קורה, אריק, נו? מה קורה, נו? נו, אתם עדיין עם הקטע הזה שלא מדברים איתי? נו, תדברו איתי, בבקשה, נו! חנן. זונות. בצבא אתה שירתת את בתפקיד מאוד מיוחד כן, אני לא רוצה לדבר על זה זה הזמן לספר היכן שירתת את לא, ח... לא חשוב עדיין יש עליך סימנים מהתקופה די, אולי חנן קצת מתבייש ו... ובכן, חנן היה שנוא כל כך על מפקדיו ולכן שירת כפסה עתה ויש לנו גם סרט קטן מהתקופה לא, לא, בואו די. ונראה את הסרט הקטן היי היי. עבר עליך הרבה בצבא, אה? <laughs> ועכשיו חנן, שים לב, מה אומר לך הכל הבא? בני, הגיע הזמן לעזוב את הבית. אה, לא יודע. קול, תן לנו עוד פעם עם רמז יותר רב, בני, אתה בן שלי ואני אימא שלך, והגיע הזמן שתעזוב את הבית. <קש> אין לי מושג, תאמין לי. חנן, אלה ההורים שלך! נו, הם באים? <קש> לא, הם לא רצו לבוא, הם העדיפו לטייל ולראות בניינים חדשים שבונים בעיר. בניינים... אבל? אבל היה אחד שלא שנא אותך. כן? סתם, אין אחד כזה! אבל יש לנו אורח שהסכים בכל זאת לבוא לערב הזה. הוא ישב לפניך באוטובוס לפני כמה שנים, ולמרבה הפלא הוא לא מתעב אותך בכלל! בוא תיכנס, מוטי! מוטי. כן. אתה לא שונא אותו. אני כל כך דעה עליו, אני לא מכיר אותו. תן לו בעיטה ותרגיש יותר טוב. לא רוצה. אבל זה כיף. לא רוצה. בטוח? נראה לי שכן, הוא נראה לי פסד. גם כשאתה יודע שהוא אומר על אחותך שמסריח לה מהפה... ככה! ועכשיו חנן, הגענו לשלב החידות והנחושים. הדלת עכשיו קושרת לך מטפחת לראש, כן תעשי קשר דאגים חזק, ועכשיו אני אשים לך משהו בידיים ואתה תמשש ותגיד לי מה זה. מה זה? זה קיפוד אח! קיפוד אח! כן, זה קיפוד! הוא פתח את הידיים! מה הם רותחים? לא ליחשת! גנתם על העוד פרודיה על חיים שכאלה, אני גאה להעניק לך את ספר התוכנית! תודה. בראש! שלום ונעל הטוב לכולם!